Info Podcast Dobrodošli ponovo u Info Podcast Nastavljamo važnu diskusiju o budućnosti obrazovanja koja je, kao što smo već naglasili temelj za našu decu i cijelo društvo U svetu koji se menja brže nego ikada, tradicionalni modeli učenja često ne mogu da isprate korak. Zato se pitamo kakvo obrazovanje nam je potrebno da bismo pripremili mlade za sutrašnjecu Prvi i možda najvažniji aspekt o kojem moramo da razgovaramo je digitalna pismenost. Nekada je to bila napredna veština, a danas je osnovna. Deca odrastaju sa telefonima u rukama, ali da li to znači da su digitalno pismeni? Pa, ne nužno. Digitalna pismenost podrazumeva mnogo više od korišćenja aplikacija, to je sposobnost kritičkog razmišljanja o informacijama na internetu, razmenjivanje algoritama, prepoznavanje dezinformacija i svesno, odgovorno korišćenje tehnologije. Pored digitalne pismenosti, ključne su i druge veštine za 21. vek, kritičko mišljenje, rešavanje problema, kreativnost, saradnja i komunikacija. Škole moraju da se fokusiraju na razvoju ovih veština, a ne samo na puko prenošenje činjenica. Kako da postaknemo decu da misle svojom glavom, da budu inovativna, da efikasno rade u timu. To su pitanja na koja moramo da nađemo odgovore. Pandemija nas je primorala da se preko noći prebacimo na online nastavu i to je bio pravi test za sve. Učenike, roditelje i nastavnike. Iako je bilo izazova, otvorila su se vrata i za nove mogućnosti. Danas sve više govorimo o hibridnim modelima učenja koji kombinuju najbolje iz oba sveta. Tradicionalnu nastavu učilnici sa prednostima digitalnih alata i resursa. Zamislite personalizovano učenje gde svako dete može da napreduje svojim tempom uz pristup ogromnoj količini materijala. To je budućnost u kojoj tehnologija nije zamena za nastavnika, već snažan alat koji ga podržava. Međutim, važno je istaći da online nastava ne može u potpunosti da zameni sve aspekte tradicionalnog obrazovanja, posebno kada je reč o studijskim programima koji zahtijevaju interaktivno, praktično iskustvo. Profesije kao što su medicina, stomatologija, veterina, arhitektura, inženjerstvo, ali i umetnosti, zahtevaju direktan rad, laboratorijske vežbe, kliničku praksu, interakciju licem u lice sa mentorom i kolegama. Za ove oblasti, fizičko prisutstvo na fakultetu i praktična nastava su nezamenljivi za sticanje potrebnih veština i iskustava. S toga moramo naći balans između prednosti digitalnog učenja i neophodnosti praktičnog rada. Promene u obrazovanju zahtevaju i promenu uloge roditelja i nastavnika. Nastavnici više nisu samo predavači, već su mentori i vodiči. Potrebna im je podrška, obuka i i resursi da bi mogli da se nose sa novim izazovima i da iskoriste potencijal tehnologije. Roditelji sa druge strane suočavaju se sa izazovom kako da balansiraju digitalni svet svoje dece, kako postaviti granice, a istovremeno posticati istraživanje i učenje. Ključe u saradnji između škole i porodice, u otvorenoj komunikaciji i zajedničkom cilju da se deci pruži najbolje moguće obrazovanje. U moru informacije i dezinformacija, kritičko mišljenje i medijska pismenost su postali nezaobilazni. Kako da naučimo decu da prepoznaju lažne vesti, da proveravaju izvore i da ne uzimaju sve zdravo za gotovo? To je veština koja je danas važnija nego ikada. Cilj obrazovanja nije samo da decu naučimo da čitaju i pišu, već da ih osposobimo da razumiju svet oko sebe, da budu svesni građani i da mogu da donose najbolje odluke. Na kraju, veoma je važno da se obrazovanje prilagodi tradiciji jednog naroda. Dok usvajemo inovacije i moderne pristupe, ne smemo zaboraviti na značaj očuvanja kulturnog identiteta, jezika, istorije i vrednosti koje su temelj našeg društva. Potrebno je pronaći balans između globalnih trendova i specifičnosti našeg obrazovnog sistema. Svetoci smo, nažalost, pokuše urušavanje obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima. Zato je veoma bitno da se sa tom praksom prekine jer naša mladost ne smije da trpi. Budućnost obrazovanja je pred nama i na svima nama je da je oblikujemo. Nije reč o potpunom napuštanju tradicije, već o pametnom spajanju najboljeg iz prošlosti sa inovacijama budućnosti. Hvala vam što ste bili uz InfoPodcast. Do sledećeg slušanja. Info